Мій незнаний, мій бажаний, жаданий, коханий, незрівнянний. Довго-довго пристрасть незрозуміла, незбагненна, гнітила мене, всі нутрощі вивертаючи. Та ось нарешті пролунав поклик твій. Досягнув він слуху мого, і все зрозуміла я. Бач, усе я перетерпіла, аби тебе єдиного дочекатися. Йду до тебе. Лечу до тебе, прагну спрагло, голодно, виснажено. Ніколи не бачила, не чула я тебе іще, Та вже знаю, що це ти, що до мене прийшов. Мене шукаєш і кличеш, мене прагнеш і бажаєш. А я ж тебе як прагну і бажаю, Безкінечно довгим повстриманням змучена. Онде, вже бачу тебе, Силует твій величний понад пагорбом виситься. І сам ти, як пагорб той, неосяжний, великий, сильний. Йду, лечу, поспішаю до тебе злитися з тобою в єдину істоту, згасити, вдовольнити, заспокоїти той дивний вогонь, несамовитий, що у нутрі моєму, котрий вже день палахкотить, всю мене пожираючи, сон мій відбираючи змушуючи стогнати й качатися, судомно черево своє до неба вивертаючи. Ось ти де. Ти вже близько, зовсім близько. Тобі теж, напевно, не терпиться, так ти тремтиш увесь, здригаєшся, пагорбом пересуваючись. Йду до тебе, йду, мій бажаний, мій вожделений. То ти ще й літати вмієш? Воістину дивний ти, Причудовий, Всемогутній. О, де ти від пагорба відриваєшся, Повільно, потрошечки, Угору зринаєш, Проти вітру груди свої широкі повертаючи. Зачекай же мене, коханий, Я вже зовсім, зовсім поруч, Я вже за кілька кроків, Я ж іду до тебе, Біжу, лечу, зачекай, Завжди, коханий. Оча мимря, вже перетнула ріку. Коли порив вітру, нарешті Підняв ящера, Відірвав його від пагорба І повільно розвертаючи Поніс через вершину, Через голову бабородіни На протилежний схил. З очниць і далі лунав ревун. А ще, Висунувшись майже до пояса, Сміявся, реготався князь, Руками шалено розмахуючи, «Іде, іде, тварь ненависна я!» Смерть, смерть. Кирюха вийняв ножа з за пояса. Ящерка була вже біля підніжжя пагорба. Ящер, стримуваний мотузкою, що напнулась аж до крайньої межі, майорів у кількох десятках саженів над головою Бабородини, над князем, над градом, над всім світом недосотвореним. Вона до тебе, князю, йде. Це ти їй, князю, смертю пахнеш. крикнув він угору зовсім не розраховуючи бути почутим. Я Ящерка бігла, тупаючи своїми короткими лапами і задираючи голову вгору, у бік гудка ревуна, у бік шкіряного надувного свого нареченого, у бік князя, володаря, котрий усе ще панував над градом і над світом недосотвореним. Бігла, бігла й нарешті добігла. Кирюха вже бачив її у притулку Біле підгорля переходило у так само біле, трохи жовтувате черево. Рев із роззявленої пащі робився гучним, аж нестерпним. Пора йти. Далі все має статись саме собою. Оча Мимря у два стрибки досягла вершини пагорба. Вигнувши своє гігантське тіло, вона сперлась передніми лапами, на підніжжя Бабародіни, відштовхнулась і рвонулась у гору, намагаючись злетіти, полинути, досягти ящера, який шорстко тріпотів на вітрі десь там у горі. Чвак! З усієї сили тіло ящерки беззахисним білим черевом від підгорля й донизу насадилось, настромилося на меча, того мечика-бурульку, якого стискала у правиці баба Родіна. Очамимря спершої не відчула болю, Тож і далі тяглась до гори, судомно перебираючи задніми лапами І розрізаючись на упіл